Гокінс зробив ще один крок, тоді зупинився, похитав головою і тихо всміхнувся. «Гадаю, якби ти була причетна до чогось подібного», – промовив він, усміхаючись після сміху, – «ти б точно знала, як усе приховати». Він подивився на неї, і щось провалилося в живіт Піпа, але падало все далі й далі, тягнучи її за собою. Волосся на потилиці стало дибки, ледь помітна посмішка у відповіді – «Що ж, сказала вона, знизавши плечима. «Я прослухала чимало подкастів про справжні злочини». «Така», – коротко засміявся Гокінс, знову поглянувши на свої черевики. «Так, кивока, я знайду тебе, коли закінчу». Він повернувся до відділку, а Піп дивилася йому вслід. І чи то шипіли двері, що зачинялися, чи то звук лунав уже у неї в голові.